два дена до изборите. Ще гласуват ли младите и как си отговарят на въпроса защо да го направят. Последната седмица преди изборите започна в Благоевград с разгорещена дискусия между студенти от Американския университет в Благоевград с 12 класници от Благоевград по тази тема. Интересно е какво мислят и какво споделят младите хора, които ще гласуват за пръв път с тези, които са направили предполагам това, първо свое гласуване в живота, преди няколко години. За това сега казвам добър ден на двама студенти, които сигурно все още помнят момента на първото упражняване на граждански права в изборен процес. Андрея Малинова. Добър ден! Здравейте на вас и на слушатели. Андрея Малинова е студентка трета година по политология и бизнес-администрация в Благоевград. Нека да кажа добър ден и на Михаил Мишев, също студент в Американския университет в Благоевград, но и преди този миг мисля, че има така, професионална биография в други професионални области. Здравейте, Михаил. Здравейте, здравейте. Ами да започнем от там. А, всеки от вас да ми каже, помните ли първото ви гласуване, Андрея? А, аз го помня до ден днешен. Беше на изборите за на европейските избори преди няколко години. И за мен беше изключително голямо вълнение да отида там и да посоча моя избор и после да пусна моята бюлетина. И до ден неща толкова се вълнувам, колкото и тогава, когато гласувам. Успяхте ли тогава да бъдете представена в Европейския парламент? Тоест, беше ли успешен вашия вод? Да, беше успешен, което още повече ме зарадва. И помня, че беше голямо вълнение, когато се как вървят резултатите. Добре. А Михаил Мишев? Аз ще помня, тървът когато гласувам, то беше на местните избори през 2019 година в Сливенск. Кое е по-вероятно един млад човек да се чувства мотивиран да гласува или да не му е до това? Андрея? В момента считам, че младите не са толкова мотивирани да гласуват, но може би защото не знаят колко е важен техния глас в момента. А какво би могло да ги мотивира, Михаил? Мотивацията да един млад човек да след урната и да гласува. Мисля, че се свързва а, с а, желанието за промяна, както видяхме и след 2020 година след протестите. А, имаше много вълнение по край изборите и мисля, че много млади хора се включват в проведеници на кампаниите, но не, не е толкова съсходен до урните и да гласуват. което е парадоксално фрагмент. Политолозите говорят за умора от гласуването. А ние влизаме в четвърти поред предсрочни парламентарни избори. Имаше и президентски Изобщо избираме през няколко месеца, избираме и така сме от 2021 насам. Това със сигурност изтощава гражданската енергия. Дали тази липса на перспективи и за коалиране и за стабилен кабинет, за която пък ние непрекъснато медиите натякваме. Водят до демотивация. Какво мислите? Какво излезе от дискусията с 12-класници? Те как, как възприемат сега изборите? Ентусиазирано или им е досадно? Андрея, може би? А, доколкото видях, за сега те са мотивирани, тъй като и се вълнува, че това ще имаме първото гласуване, но хората, на които няма първото гласуване, със сигурност си в момента са демотивирани, тъй като а, това са поредни избори, не знаят вече дали има смисъл да се гласува, но аз читам, че точно сега е момента, в който наистина може да настъпи промяната и наистина да сформираме а, правителство и то за този дълго време. Михаил, вашите усещания от дискусията, която аз също на момента, че младежите, които разговаряхме, бяха мотивирани и всъщност имаха голям интерес към политиката. А, но не съм сигурен, че този интерес се споделя пред повечето младежи, а, тъй като, като че ли, политиката е нещо далечно от тях, е нещо, което а, не, не ги интересува, защото просто не знаят какво се случва в нея и има някакъв прискос на горчивост от техни родители или от техни познаци, с които разговарят на тези ситуации. Това ти мисля, че младежите, с които бяха и тишо мотивирани, но като цяло младеща в страната ни не е мотивирана и не се интересува от политика, а полицизирана е. А е, казвате, много хора всъщност а, и от по-големите възрасти, така винаги са смятали, че тя политиката мръсна работа и като че ли това води до а, едно, един предварителен отказ човек да вземе нещата в свои ръце и да каже какво предпочита от партиите а, и от партийните кандидати, но как се ориентира един млад човек? А, коя политическа пар, партия или формация да подкрепи, по какво, по програмите ли, по срещите с избиратели ли, по фейсбук изявите ли, или пък по медиите, какво, какво ги ориентира, как разбират, или пък по приятелите им, които а, също влияят, разбира се, на един избор. Ако а, една приятелска компания а, така, има предпочитания към една или друга политическа формация, сигурно това заразява хората вътре. И е по-трудно да изберат някой извън този а, балон. Какво според вас, а, Андрея? Ами, считам, че техния избор, когато трябва да го направят, е съвкупно с всички тези неща, защото. И те виждат по медиите, политическите партии, техните кампании, виждат ги на улицата в момента, а, по време на техните кампании. Но считам, че също така кръга им от приятели също влияе. Считам, че родителите влияят, тъй като те си казват а, тяхното мнение. Сега зависи младият човек а, какви проблеми среща в, в момента и кое, коя програма най-много. Uh, му харесва и считат, че ще промени тези неща, както и uh, коя партия е готова да го направи. А през какви канали се информират младите хора за изборите и за политическите процеси? Uh, социални мрежи, Facebook, Twitter, TikTok... Какво, какво е основният инструмент за ориентация? Ами най-вероятно са всичките социални мрежи Всички. и са в купни тях. Михаил да. А, аз мисля, че основно, когато говорим за младежите, които са от 18 до към 27 и, и 8, основно се информират от Фейсбук, докато по-младите, които са на 17, не са в Инстаграм и там по-малко присъстват имат политическите партии. Трябва да се признам, че абсолютно а, никой бих казал не, не чете програмите, дори хората, които са интересуват от а, политика, много рядко четат програмите на партиите. А, така че ми бих казал, че някакът би си направил младеж, някой млад човек бих направил решение да гласува за определена партия по програми а, на форматите, по-скоро през Facebook, тъй като това е основния, основна социална мрежа, в която сидят всички по-големи, над 17, така че мисля, че там. А има ли, имат ли значение така наречените тази а, смешна думичка, нали, а, английска, която се използва на български инфлуенсарите? Ам, основни инфлуенсерите, мисля, че в момента те имат огромна роля в това да, да мобилизират младите хора и да ги, ам, да им се казва, че всъщност гласуването е важно. А правят ли го има ли такива? Инфуенсерите, примерно като флора, като чефо, и, и, жечет също, те в момента правят подобни кампании и обясняват колко е важно да ходи да се гласува. Така че мисля, че в момента те имат огромно значение за кампанията, пък и по-младите, -по които са израснали с, с инфлуенсерите в, в YouTube, примерно, ги следват до ден днешен и, и когато те се мобилизират, мисля, че променят наистина мнение на хората и това се вижда в публикации и изказване на самите инфлуенсери, което е хубаво. Сега малко за вас, защото така или иначе вие продължавате все още да сте млади избиратели. А, аз вече не мога и да преброя в колко избора съм давала гласа си, така че а, се броя към а, тези, които многократно сме го правили, вече като че ли няма значение колко са били тези избори назад в а, личната ми история, но а, за вас какво е най-важно, когато става дума за избора на една или друга бюлетина, на една или друга партия? Лично за вас. Андрея? За мен е важно да знам за, за кого гласувам и защо гласувам за него. За мен не е важно просто да отида в а, стаята и да отбележа за кого гласувам. и е важно да знам самата аз, защо съм го избрала и защо а, съм избрала този, тази партия или този човек да ме представлява в а, нашия парламент. Споделяте ли с приятели за кого ще гласувате? Аз лично не. М Михаил? Аз поделям и всъщност е, и точно това, че споделям, отваря дискусия относно е, с политиката и политиката на страната. Срещал съм много е, приятели, които ми казват, не, не, не ме интересува политиката или по-конкретно този политик не, не ми харесва. А, но пък всъщност това позволява да отворя на да дебат, да отворя разговор, който в крайна сметка понякога е и по-заспорен промене кинемито на човека да държава да държава да по и малко да се интересуват от добре. А, а, а, а вие слушате ли се в аргументи, че някой политически играч или партия е по-добра альтернатива от това, което пък вие декларирате, че подкрепяте? Колкото е да е странно, в сравнение с масово човек опитва да избягва неща, които не, не, не, не подкрепят неговите визии. Аз всъщност, съвсем обратно, подкрепят неща, които не поставят в, а, в такава ситуация да се чувствам неудобно, примерно. А, за това и по-скоро би казал, че среда много по-искрена от формации и личности, които не харесвам, отколкото такива, които по принцип са ми доставят. А, това е интересно. Добре, това е интересно. Сега, а, да, да ви попитам малко по едни аргументи, които ние непрекъснато чуваме, да се възпроизвеждат и в медиите. Аргументът. Няма да гласувам за партия Хикс, защото няма шансове да влезе. Реакция към това, как, как отговаряте, ако един човек ви каже, ами аз харесвам иди кои си те нямат голяма шанс да влязат." Андрея? Ами аз лично би го питала защо да не гласува за този, когато иска, а вместо това насил ще гласува за този, когато не иска, защото е важно ние да, да изразим нашия личен избор, а не това, че тази партия дори да не влезе сега в парламента, тя така или е иначе може да влезе по-нататък. Михаил? Да, е, всъщност е интересно как много хора не осъзнават колко е важно да значение всички да госуваме за тези, които ни харесват, без значение дали имат нашите учили, път, примерно в проучванията, шансове да влязат. Защото, в крайна сметка, всеки казва, един глас не е важен, но когато приброиш накрая гласовете и принадлежно пристинято значит, то, значител са много важни и всеки един е важен, така че подкрепим Андрея и смятам, че всеки, който се препознае в виждането или път, в личността, която иска да представлява в народно събране. Трябва да да гласува за тази партия или за този човек в гречно, като преференция. Тоест, може да се противопостави а, на, на тази, как да кажа, на това клише на тази нагласа, няма шанс да влязат, затова няма да гласувам. Да се противопостави другия аргумент, ще гласувам за тях, поне да влязат. Така ли? Mm -hmm. да, да, добре. Сега, какво мислите за аргумента? Не ми харесва лицето Хикс от партия Y, иначе партия Y ми харесва, обаче лицето Хикс, а, ужасно ме дразни, затова няма да гласувам за тях като оправдание за негласуване това силен аргумент ли е според вас? Не, не мисля, че е силен аргумент е, това. Даже и обратното бих казал, че е, във всяка една партия, всъщност има, така да кажем, кадърни хора, хора честни и е, не са професионалисти. Въпросът е, че трябва да се вгледаме в тях. В момента аз не мисля, че има реална, е, реална кампания, която да се да, да, да поставя убежденията на партиите и техните цели за да, евентуално коглядат. И малко хора всъщност дават значение на другите участници в, в, в листите. Всичко е насочено към лидерските позиции и малко хора всъщност проверяват кой е примерно трети в, в, в листата от неговия мир. А, Казвате, че това е важно. А, впрочем, Андрея и Мишо, не с преференциални гласува ли сте гласували първия път? А, ако, ако това беше възможно всъщност на европейските избори, Андрея? Ами, честно казано, стой, това се опитвам да си спомня. мисля, че имаше преференции, но може да го решу. Да. Аз гласува с преференция, да. С преференция. Добре, и последно. А, какво мислите за гласуването по време на избори в България, което се опитва някакси да оцели победителите? Нещо като бинго или като тото? Защото хората имат естествена склонност да са на страната на победителите, а не на победените. Андрея? Аз не мисля, че това трябва да е движеща сила, когато даваме нашите гласове, защото пак това не, не сме искани към себе си не избираме тези, които искаме да ни представляват, а избираме просто някого, за да сформираме правителство, което не е целта на изборите и след това правителството няма така или иначе да ни хареса и да ни удовлетвори нашите изисквания за това какво искаме Михаил? Да, аз съм съгласен с Андрея, даже и бих добавил, че не може да говорим за някакъв, някакъв такъв опит за гласуване, да се усели победителя, като.. Нямаме висока избирателна активност и точно обратно, по-скоро гласуват ядрата и леките периферии на партии. Така че всеки гласува за, за своята си партия и няма кой знае какъв значителен процент хора, които а, се възпредаят и още не са се отечени, кого искат да подкрепят. Така че по-скоро е въпрос на и, кого аз а, убедително искам да подкрепя, а не толкова да отеля победителя. Добре. Много ви благодаря. Може би излично да ви питам дали ще гласувате на втори. Със сигурност, Със сигурност. Със сигурност да сигурност Добре. Андрея Малинова и Михил Мишев, двама студенти в днешното, последно преди изборите в неделя издание на Хоризонт до обед, чухме с какви нагласи и защо ще гласуват.